Артур Конан-Дойл Загублений світ Розділ 7 Завтра ми зникнемо у безвісті Не стану обтяжувати тих, до кого дійдеться ця оповідка, описом нашого переїзду комфортабельним океанським лайнером. Не буду розповідати й про тижні, проведені в парі. Обмежуся лише вдячністю компанії «Перейрада Пінта» за допомогу при закупівлі спорядження. І лише коротко згадаю про нашу мандрівку вгору по широкій, каламутній, ледачій амазонці. Подорож здійснену на кораблі, що майже не поступається за розміром тому, яким ми перетнули Атлантичний океан. Після багатьох днів шляху наша група висадилася в місті Манаос за проходом Обідос. Там нам вдалося уникнути вельми сумнівних принад місцевого готелю завдяки люб'язності пана Шортмана, представника британсько-бразильської торгової компанії. Ми прожили в його гостині Фазенді до терміну, зазначеному на конверті, який передав нам професор Челенджер. Перш ніж приступити до опису несподіваних подій цього дня, мені хотілося б дещо докладніше охарактеризувати моїх товаришів і тих, кого ми завербували в Південній Америці для обслуги нашої експедиції. Пишу дуже відверто та покладаюся на властивий вам такт, пане МакАрдел. бо до публікації цей матеріал пройде через ваші руки – Наукові заслуги професора Саммерлі занадто добре відомі, про них немає потреби згадувати. Він виявився набагато пристосованішим до такої важкої експедиції, ніж могло здатися на перший погляд. Його худе, жваве тіло не знає втоми, а суха, глузлива і часом вкрай дружня манера спілкуватися залишається незмінною за будь-яких обставин. Незважаючи на свої 65 років, він жодного разу не поскаржився на труднощі, із якими нам часто доводилося стикатися. Спочатку я боявся, що професор Саммерлі виявиться непосильним тягарем для нас, але, як з'ясувалося пізніше, його витривалість нітрохи не поступається моїй. Саммерлі – людина жовчна і великий скептик. Він не вважає за потрібне, приховувати свої твердої впевненості, що Челенджер – шарлатан найчистішої води і що наша божевільна, небезпечна витівка не принесе нам нічого, крім розчарування в Південній Америці та глузування в Англії. Професор Саммерлі не переставав торочити нам це всю дорогу від Саутгемптона до Манаоса, кривлячись і трясучи своєю ріденькою цапиною борідкою. Коли ми висадилися, його трохи втішили пишність і багатство світу пернатих і комах Південної Америки, бо він відданий науці всією душею. Тепер професор Саммерлі з раннього ранку ганяє по лісі із мисливською рушницею і сачком на метеликів, а вечорами препарує здобуті екземпляри. Із властивих йому дивацтв зазначу повсякчасну недбалість у догляді за собою, цілковиту байдужість до своєї зовнішності, неймовірну неуважність і пристрасть до короткої пінкової люльки, яку майже не виймає з рота. За молоду професор брав участь у кількох наукових експедиціях. Наприклад, побував із Робертсоном у Папуа – і тому до кучового життя йому не звикати. У лорда Джона Рокстона є ще спільне із професором Саммерлі, але по суті вони пряма протилежність один одному. Хоча лорд Джон років на двадцять молодший, його тіло таке ж сухорляве та кістляве. Пригадую, що докладно описав його зовнішність у тій частині моєї розповіді, яка залишилася в Лондоні. Він дуже охайний, стежить за собою, одягнений зазвичай у біле, носить високі коричневі черевики на шнурівках і голиться щонайменше раз на день. Як майже кожна людина дії, лорд Джон не марнує слів і часто замислюється, але на зверненні до нього питання відповідає негайно, і охоче бере участь у спільній бесіді, присмачуючи її уривчастими, напівсерйозними, напівжартівливими репліками. Його знання різних країн та особливо Південної Америки просто вражають своєю широтою, а що стосується нашої експедиції, то він усім серцем вірить в її успіх, не бентежачись від глузувань професора Самерлі. Голос у лорда Рокстона м'який, манери спокійні, але його мерхтливі, блакитні очі свідчать про те, що їхній власник здатен оскаженіти і приймати безжальні рішення, а його звична стриманість лише підкреслює, наскільки небезпечним може бути цей чоловік у хвилини гніву. Він не любить поширюватися про свої поїздки до Бразилії та Перу. І я навіть уявити собі не міг, що поява шляхтича так схвилює тубільців, котрі населяють береги Амазонки. Ці люди бачать у ньому поборника своїх прав і надійного захисника. Навколо подвигів рудого вождя, як його тут називають, уже склалися легенди, але з мене... Було досить фактів, про які я поступово дізнавався. Вони неабияк вражали. Наприклад, з'ясувалося, що кілька років тому лорд Джон опинився на нічиїй землі, існування якої пояснюється неточністю кордонів між Перу, Бразилією та Колумбією. На цьому величезному просторі густо росте каучуково дерево, що принесло тубільцям, як і в Конго, не менше зла, ніж підневільна праця на Дар'єнських срібляних рудниках у часи панування іспанців. Купка негідників-метисів заволоділа всією цією місциною, озброїла тих індіанців, котрі погодились надавати їм підтримку, а інших обернула на рабів і, погрожуючи нелюдськими тортурами, Змушував рубати кавчукові дерева та сплавляти їх вниз річкою до парі. Лорд Джон Рокстон спробував було заступитися за нещасних, але не добився нічого, крім погроз та образ. Тоді він за всіма правилами оголосив війну ватажкові продавців живого товару, такому собі Педро Лопесу. Зібрав рабів-утікачів, озброїв їх і почав військові дії, які закінчились тим, що Нелюдметис загинув від його кулі, а очолювана ним система рабства була знищена. Тому й не дивно, що цей рудоволосий чоловік із оксамитовим голосом і невимушеними манерами прикував до себе загальну увагу на берегах, Великої південноамериканської річки, втім почуття, які він збурював, були як і логічно було очікувати, різні, адже тубільці відчували до нього вдячність, а їхні колишні поневолювачі ненависть. Кілька місяців, проведених у Бразилії, не минули для лорда Рокстона даремно. Він вільно опанував місцевого вірку що складається на одну третину із португальських слів і на дві третини з індіанських. Я вже згадував, що лорд Джон Рокстон буквально марив Південною Америкою. Він захоплювався, коли розповідав про неї. І його захоплення було заразне, адже навіть у такого невігласа, як я, прокинувся інтерес до цього континенту. Як би мені хотілося передати красу його повідок в яких точне знання настільки тісно перепліталося із проявами палкої фантазії, що навіть професор Саммерлі уважно їх слухав, і скептична усмішка поступово збігала з його худої, довгої мармизи. Лорд Джон розповідав нам історію Величної річки Амазонки, її дослідили Іще перші завойовники, пропливши нею від одного кінця материка до іншого. І все ж водойма досі приховувала багато таємниць за своєю вузькою та вічно мінливою береговою лінією. «Що там на тому боці?» – вигукував лорд Джон, вказуючи на північ. «Болота та непрохідні джунглі? Хто знає, що в них таїться? А там…» на південь від булатянистих заростей, де ще не ступала нога білої людини. Невідоме оточує нас звідусіль. Хто може знати напевно, чого слід чекати за цією вузькою прибережною лінією? І чи можна бути певним, що старий Челленджер не мав рації?» Професор Самерлі розцінював такі слова як прямий виклик. Вперта посмішка знов з'являлась на його обличчі. Вчений іронічно хитав головою, пускаючи клуби диму із люльки, і жодним словом не порушував зловорожої мовчанки. Але годі згадувати двох моїх білих супутників, їхній характер і недоліки, так само як і мої власні, проявляться в майбутньому. Розповім краще про людей, котрі можливо будуть відігравати важливу роль у прийдешніх подіях. Почнемо із Велета Негра на ім'я Замбо. Це чорний Геркулес, працьовитий як кінь і наділений приблизно таким же інтелектом. Ми взяли його на роботу в парі за рекомендацією пароплавної компанії, на кораблях якої він навчився як так спілкуватися англійською. Там же в парі ми завербували двох метисів. Котрі сплавляли в місто червоне дерево із верхів'їв Амазонки, їх звали Гомес і Мануель. Обоє були смагляві, бородаті та люті на вигляд. А їхній спритності та силі могла б позаздрити навіть Пантера. Гомес і Мануель усе своє життя прожили в горішній частині басейну Амазонки, яку ми сподівалися дослідити. Саме ця обставина і спонукала лорда Джона. Взяти їх. В одного з метисів Гомеса була ще й та перевага, що він бездоганно знав англійську. Ці люди погодилися прислужувати нам, куховарити, грибти і взагалі робити все, що буде потрібно, за платню 15 доларів на місяць. Крім них, ми найняли трьох болівійських індіанців, племені Мойо, представники якого відомі серед інших прирічкових племен, як управні рибалки та веслярі. Старшого із них ми так і називали – Мойо, а двоє інших отримали імена Хосе і Фердинанд. Отже, троє білих, дві кометисів, один негер і троє індіанців. Ось і весь склад нашої маленької експедиції яка чекала в Манаосі подальших інструкцій, аби вирушити в дорогу та здійснити призначену їй таку незвичайну місію. Нарешті минув марудний тиждень і настав довгоочікуваний день і година. Уявіть собі на вітальню фазенди Сант-Ігнасіо, розташованої за дві милі від міста Манаос. За спущеними фіранками сліпуче сяйло сонце, що відливало міддю. Тіні від пальм чорніли на світлі так само чітко, як і самі пальми. Не було ані найменшого вітерцю. В повітрі стояло неугавне дзищання комах. І до цього тропічного, різноголосого хору додавався густий бас бджіл і пронизливий фальцет москітів. Позаду веранди починався невеликий, обнесений кактусовою огорожею сад із квітучими кущами, над якими, як іскри на сонці, пурхали великі, блакитні метелики та крихітні колібрі. Ми сиділи за очеретяним столом, на якому лежав запечатаний конверт. На ньому нерівним почерком професора Челленджера було надряпано «наступне». Інструкція лорду Джону Рокстону та його супутникам. Відкрити в місті Манаос 15 липня рівно о 12-й годині дня. Лорд Джон поклав годинника на стіл поруч із собою. «Ще сім хвилин», – заявив він. «Дідок дуже пунктуальний!» Професор Саммерлі криво всміхнувся. І простягнув до конверта свою худу руку. Мені здається, байдуже, коли відкрити зараз чи через сім хвилин, зауважив він. Це все те шарлатанство та кривляння, якими, на жаль, уславився автор листа. Ні, якщо грати, то за всіма правилами, заперечив Лорд Джон. Парадом командує Старган Челленджер, і нас занесло сюди за його милістю. І з нашого боку буде просто непристойно, якщо ми ретельно не виконаємо його розпоряджень. «Ось на що!» розсердився професор. «Мене і в Лондоні це обурювало. А чим далі, тим стає гірше і нестерпніше. Не знаю, що там у цьому конверті, але якщо немає дуже докладного маршруту, я сяду на перший же пароплав і спробую іще застати Болівію в парі. Зрештою, у мене знайдеться важливіша робота, аніж викривати марення якогось маніяка. Ну, рок стане. тепер вже час. А вже ж, час минув, погодився лорд Джон. Можна діяти. Він розкрив конверт складним ножем, виняв звідти складений навпіл аркуш паперу, обережно розправив його, і поклав на стіл. Він був чистісіньким. Лорд Джон перегорнув аркуш на інший бік. Там також нічого не було. Ми розгублено перезирнулись, і нас аж заціпило. Але важку тишу раптом порушив зневажливий регіт професора Саммерлі. «Це ж щиросердне зізнання!» вигукнув він. «Що ще вам треба?» «Чоловік особисто підтвердив власне шахрайство!» «Нам залишається лише повернутись додому і привселюдно назвати його нахабним брехуном, ким він і є насправді!» «Симпатичне чорнило!» – вирвалося у мене. «Навряд чи!» – відповів лорд Рокстон, підіймаючи папір проти світла. «Ні, любий юначе, нема чого себе дурити!» «Можу закластись на що завгодно, що на цьому аркуші нічого не було написано!» «Дозвольте увійти!» – прогодів чийсь голос із веранди. Приземкувата постать з'явилася в освітленій проємі дверей. «Цей голос! Ця непомірна ширина плечей!» Ми дружно зойкнули та посхоплювалися, коли перед нами... В безглуздому дитячому солом'яному брилі із барвистою стрічкою, в парусинових черевиках, носаки яких при кожному кроці повертав у різні боки, виріс Челленджер – власною персоною. Він зупинився в яскравому світлі, встромив руки в кишені куртки, випнув перед свою розкішну асирійську бороду та спрямував на нас зухвалий погляд із підпримружених повік. «Це ж довелося спізнитись на кілька хвилин», – мовив він, виймаючи з кишені годинника. «Вручаючи вам цей конверт, зізнаюсь, не розраховував, що ви його взагалі розкриєте, оскільки з самого початку вирішив долучитись до вас раніше за зазначену годину. Винуватці цієї прикрої затримки був дур Лоцман і Мілина» яка настільки недоречно трапилась на нашому шляху. «Боюся, що я мимоволі надав моєму колезі, професору Самерлі гарну причину познущатися наді мною». «Маю вам сказати, сер, із доволі суворою інтонацією зронив лорд Джон, «що ваш приїзд дещо полегшує неприємне становище, яке виникло». «Бо ми вже було вирішило, що наша експедиція підійшла до передчасного кінця. Проте, відмовляюсь розуміти, що змусило вас вдатися до таких дивних жартів». Замість відповіді, професор Челленджер підійшов до столу. Привітався за руку зі мною і з лордом Джоном. Відважив образливо церемоніальний уклін професору Саммерлі і опустився... Сплетене крісло, яке скрипнуло й аж затремтіло під його вагою. «У вас усе готово, щоб рушати в дорогу?» – спитав він. «Можна їхати хоч завтра. Так і зробимо. Тепер вам не знадобиться якихось мап, ніяких вказівок. Я сам буду вашим провідником. Цінуйте це!» «Я із самого початку...» вирішив очолити експедицію. І ви переконаєтесь, що жодна, навіть найдокладніша мапа не замінить вам досвіду і мого керівництва. Що ж стосується цих невинних хитрощів із конвертом, то якби я заздалегідь посвятив вас у свої плани, мені б довелося відбиватися від ваших наполегливих прохань і їхати сюди вкупі. Від мене ви б цього не дочекалися, сер. У запалі вигукнув професор Самерлі. Хіба лише, якщо б на всьому Атлантичному океані не знайшлося іншого параплава?» Челенджер лише махнув у його бік волохатою ручиською. Здоровий глузд підкаже вам, що я керувався правильними міркуваннями. Мені треба було зберегти за собою свободу дій. І з тим, аби з'явитись тут цієї миті, коли моя присутність виявиться необхідною, ця мить настала. Тепер ваша доля в надійних руках. Ви дістанетесь, куди треба. Відтепер керувати експедицією буду я. Прошу вас закінчити за сьогоднішній день усі приготування, щоб завтра в досвіта ми могли знятися з місця. Мій час дуже цінний, ваш також, хоч і меншою мірою. Тому пропоную, якомога швидше пройти весь шлях, а в його кінці я покажу вам те, заради чого ви сюди приїхали. Лорд Джон Рокстон уже кілька днів тому зафрахтував великий паровий катер Есмеральда, на якому ми мали податися в Гуру Амазонкою – Пора року не відігравала жодної ролі при відправці нашої експедиції. Позаяк температура тут тримається в межах 75-90 градусів за Фаренгейтом, як узимку, так і влітку. Інша річ – сезон дощів. Він триває з грудня по травень, і вода в річці поступово піднімається, досягаючи 40 футів понад звичайного рівня. Амазонка виходить із берегів, Заливає величезні простори, перетворюючи велику ділянку, її місцева назва, гапо, в суцільне багно, яким якщо йти пішки, то загрузнеш, а на човні не проїдеш через мілководдя. До червня вода починає спадати, а в жовтні або в листопаді її рівень досягає найнижчої точки. Відправка нашої експедиції збігалася саме із тим періодом, коли велична річка з усіма її притоками тримається більш-менш у своїх берегах. Течія в Амазонці не надто стрімка, адже ухил її русла не перевищує восьми дюймів на милю. Навряд чи є на світі річка зручніша для навігації. Тут переважають південно-східні вихори, і до кордону із Перу вітрильники добираються хутко, а назад пливуть униз за течією. Що стосується нашої Асмеральди, то її хода завдяки прекрасній машинерії не залежала від ледачої річки, і ми рухалися з такою швидкістю, наче це була не Амазонка, а застояний ставок. Перші три дні наш катер тримав курс на північний захід, вгору за течією. Хоч гирло Амазонки лежить від цих місцин на відстані кількох тисяч миль, вона настільки тут широка, що зсередини річки обидва береги здаються ледве помітною лінією десь біля самого виднокраю. На четвертий день після нашого відплиття з Манаосу ми звернули в одну із приток, яка в гирлі – майже не поступається шириною самі амазонці. Але незабаром почала швидко звужуватися. Минуло ще два дні, і ми підійшли до якогось індіанського селища, де професор запропонував нам висадитися, а Есмеральду відправив назад до Манаосу. «Незабаром почнуться пороги», – пояснив він, – «і катеру тут не пройти». По секрету ж додав що ми наблизились до підступів до невідомої країни. Отже, чим менше люду знатиме нашу таємницю, тим краще. І з цією ж метою він озяв із кожного із нас чесне слово, що ми не опублікуємо і не розголосимо докладної інформації про географічне розташування того місця, яке є метою нашої експедиції, а всіх слух – змусив урочисто заприсягтися в дотриманій таємниці. Все це змушує мене до певної стриманості у викладі подій. Тому попереджаю читачів, що на тих мапах чи кресленнях, які, можливо, доведеться докласти до моєї розповіді, буде правильним лише взаємне розташування окремих місць, але не їхні координати. Отже, користуватися... Цими даними, аби проникнути в невідому країну, марна справа. Хоч би чим керувався професор Челенджер, настільки ревно зберігаючи свою таємницю, ми не могли не коритися йому, бо він справді був здатен швидше зірвати експедицію, ніж хоча б на йоту відступити від виставлених нам умов. 2 серпня ми попрощалися з Асмиральдою – тим самим обірвавши останню ланку, що сполучала нас із звичним світом. За чотири дні, які минули з того часу, професор позичив у індіанців двоє великих човнів. Таких легких вони були зроблені із звіриних шкур, натягнутих на бамбуковий каркас, що в разі потреби ми могли перетягувати їх на руках. У ці човни, ми завантажили все наше спорядження, а як додаткових веслярів найняли ще двох індіанців, котрих звали Етака і Іпету. Здається, тих самих, котрі супроводжували професора Челленджера в його першій мандрівці. Обоє, мабуть, не тямилися від жаху, коли їм запропонували знову податися в ті країни, Але в побуті індіанців – вождь досі користується патріархальною владою, і якщо якась угода йому здається вигідною, його одноплемінникам вагатися зась. Отже, завтра ми зникнемо у безвісті. Першу свою кореспонденцію я відправлю з попутним човном, і, можливо, для тих, хто цікавиться нашою долею, ця звістка про нас стане останньою. Посилаю її на ваше ім'я – Любий пане МакАрдл, як ми й домовлялися, скорочуйте, правте мої листи, коротко кажучи, робіть із ними все, що вважатимете за потрібне, бо покладаюся на властивий вам такт. Судячи з упертої впевненості нашого ватажка, він має намір довести свою правоту на ділі. І я, всупереч наполегливому скептицизму професора Саммерлі, не сумніваюся, що ми справді опинилися напередодні величних і вражаючих подій. Розділ восьмий. На підступах до нового світу. Нехай наші друзі на батьківщині порадіють разом із нами. Ми дісталися мети своєї подорожі, і тепер можемо сказати, що твердження професора – можна буде перевірити. Правда, на плато наша експедиція ще не підіймалася, але воно тут, перед нами, і при його вигляді навіть професор Самерлі дещо змирився в душі. Він, звісно, не припускає й думки, що його суперник має слушність, але сперечатися став менше і здебільшого зберігає насторожену мовчанку. Однак, Повернуся назад і продовжу свою розповідь з того місця, на якому зупинився. Ми відсилаємо назад одного з індіанців, котрий дуже поранив руку, і я відправляю листа із ним. Але чи дійде він колись за призначенням? Дуже в цьому сумніваюся. Останній мій запис був зроблений того дня, коли ми намірялися покинути індіанське селище, до якого нас до правила Смеральда. Цього разу доводиться починати з неприємного, поза як того вечора між двома членами нашої групи сталася перша серйозна сварка, що мало не закінчилася трагічно. Постійні сутички між професорами певна річ не враховується. Я уже писав про нашого Метиса Гомеса, котрий балакає англійською. Він чудовий працівник, Дуже сумлінний, але страждає хворобливою цікавістю, хибою, властивою більшості людей. Останнього вечора перед від'їздом із селища Гомес, Либунь сховався десь біля хатини, в якій ми обмірковували наші плани, і став підслуховувати. Велетень Замбо відданий нам як собака, і до того ж ненавидить метисів, як і всі представники його раси, схопив шалапута і притягнув до хижі. Гомес махнув ножем і зарізав би негра, якби той, маючи реально неймовірну силу, не зумів обезброїти його однією рукою. Ми висварили їх обох, змусили потиснути навзаєм руки, і сподіваємося, що цим проблема вичерпається. Що ж стосується ворожнечі між нашими двома вченими мужами – то вона не лише не вщухає, а й розгортається все дужче і запекліше. Челенджер має зізнатися, поводиться вкрай зухвало, а злий язик Саммерлі жодною мірою не сприяє їхньому примиренню. Наприклад, вчора Челенджер заявив, що не любить гуляти по набережній Темзи. Йому, бачте, сумно споглядати на той останній притулок, що його чекає. У професора... У професора немає ані найменших сумнівів, що його прах буде покоїтися в Вестмінстерському аббатстві. Самерлі відповів квасною посмішкою і мовив. «Наскільки я знаю, Мілкбенську в'язницю вже зруйнували!» Величезна зарозумілість Челленджера не дозволяє йому ображатися на такі шпильки. Тому він лише всміхнувся в бороду, і промовив поблажливим тоном, немов звертаючись до малюка. Справді. За розумом і рівнем знань ці двоє чоловіків можуть зайняти місце в першому ряду світил науки, але насправді вони зовсім як діти. Один сухенький, буркотливий, інший – огрядний і владний. Розум, воля, душа. Чим більше пізнаєш життя, тим ясніше усвідомлюєш, як часто одне не відповідає іншому. Наступного дня після описаної події ми вирушили в дорогу, і цю дату можна вважати початком нашої чудової експедиції. Все спорядження комфортно помістилося в двох човнах, а ми самі розбилися на дві групи, по шість осіб у кожній, причому в інтересах загального спокою Професорів розсадили по різних пірогах. Я сів із Челленджером, котрий перебував у стані безумовного екстазу і усім своїм виглядом випромінював задоволення. Але мені вже доводилось спостерігати його в іншому гуморі. І я щомиті був готовий почути грім серед ясного неба. І з цією людиною ніколи не можна почуватися спокійним, Зате в його товаристві не занудьгуєш, бо він весь час змушує тебе тремтіти в очікуванні раптового вибуху його бурхливого темпераменту. Два дні ми підіймалися вгору широкою річкою. Вода, в якій була темна, але така прозора, що крізь неї виднілося дно. Такою є половина всіх приток Амазонки, в інших же вода мутно-білого кольору, бо усе залежить від місцевості, по якій вони протікають. Там, де є рослинний перегній, вода в річках прозора, а в глинистому ґрунті вона замутнена. Пороги нам зустрілися двічі, і обидва рази ми робили обхід на півмилі, перетягуючи все своє майно на руках. Ліс по обох берегах був вікової давнини, а через такий... Легше пробиратися, ніж крізь густу поросель чи гарнаку. Тому наша поклажа не завдавала нам особливих незручностей. Мені ніколи не забути відчуття урочистої таємниці, яку я відчув у цих лісах. Корінний городянин не може навіть уявити собі таких могутніх дерев, що майже на недосяжній для погляду висоті сплітають готичні стріли гілок, у суцільний зелений намет, крізь який лише подекуди, пронизуючи на мить золотом цю урочисто темряву, пробивається сонячне проміння. Густий, який килим торішнього листя, глушив наші кроки. Ми йшли охоплені таким благоговінням, яке відчуваєш, хіба лише під похмурим склепінням Вестмінстерського аббатства». І навіть професор Челенджер стишив свій гучний бас до шепоту. Якби я був тут сам, то ніколи б не дізнався назв цих гігантських дерев. Але наші вчені інколи нам показували кедри, величезні тополі, червоні дерева і безліч інших порід, завдяки великій кількості яких цей континент став для людини, головним постачальником тих дарів природи, що стосуються рослинного світу, тоді як його тваринний світ вкрай бідний. На темних стовбурах палали яскраві орхідеї та лишайники, що вражали своєю барвою, а коли випадковий промінь сонця падав на золоту аламанду, яскраво-червоні зірки Жасконії або густо-сині Грона і Помайгі Здавалося, що так буває хіба в Касті. Все живе в цих дрімучих лісах, тягнеться до гори, до світла, бо без нього смерть. Кожен паросток, навіть найслабший, пробивається все вище і вище, оплітаючись навколо своїх потужніших і стрімкіших побратимів, Повзучі рослини досягають тут жахливих розмірів, а ті яким, на думку європейця, ніби й не годиться витися, мимоволі осягають це мистецтво, аби вирватися з густого мороку. Наприклад, я бачив, як звичайна кропива, жасмин і навіть пальма Ясітара обмотували стовбури кедрів, пробираючись до самих їхніх вершечків. Унизу, під величним склепінням зелені, не було чутно ані шереху, ані писку, але десь високо над нашими головами відбувався невпинний рух. Там, у променях сонця, тулився цілий світ змій, мав, птахів і лінивців, які, ймовірно, здивовано витріщалися на крихітні людській постаті, які пробираються внизу, на самому дні цієї наповненої таємничим мороком безодні. На світанку і при заході сонця лісові хащі гуділи дружним завиванням мавпривунів і пронизливим щебетом довгохвостих папуг. Але в спекотні години ми чули лише дзищання комах, що нагадує віддалений гул прибою. І більше нічого. Нічого не порушувало у величі цієї колонади стовбурів, що ховаються вершинами в темряві, яка нависала над нами. Лише раз у густому затінку під деревами незграбно прошкандибав якийсь клишоногий звір, чи то мурахоїд, чи ведмід. Це була єдина ознака того, що в лісах Амазонки живе, пересувається і по землі. А тим часом певні інші ознаки свідчили і про присутність людини в цих таємничих нетрях. Людини, котра перебувала не так далеко від нас. На третій день ми почули якийсь дивний ритмічний гул, який то затихає, то знову струшує повітря своїм урочистим гуркотом. І так увесь ранок. Коли цей гул вперше долинув до нас, човни пливли на відстані кількох ярдів один від одного. Індіанці завмерли, наче перетворившись у бронзові скульптури. А на їхніх обличчях був написаний жах. «Що це?» – спитав я. «Барабани!» – недбало, – відповів лорд Джон. «Бойові барабани!» «Мені вже доводилося їх чути!» «А то ж, сер, це бойові барабани!» – підтвердив Метис Гомес. «Індіанці – злий народ! Вони стежать за нами! Індіанці хочуть впити нас!» «І яким це чином? Вони примудрилися нас вистежити!» – поцікавився я, вдивляючись у темну нерухому гущавину. Метис стиснув плечима. «Індіанці все вміють! Вони стежать за нами!» Так завжди буває. Барабани перемовляються між собою. Індіанці хочуть нас убити. До полудня в моєму нотатнику зазначено, що це було у вівторок 8 серпня. Гул і щонайменше шести-семи барабанів оточував нас із усіх боків. Вони то частішали ритм, то сповільнювали. Ось десь на сході почувся чіткий уривчастий дріб. Пауза. Густий гул звідки лясі з півночі. Цей безперервний гуркіт звучав майже як запитання та відповіді. У ньому було щось грізне, щось неймовірно діяло на нерви. Він зливався в слова. Ті самі, які не переставав повторювати наш метис. «Вб'ємо! Вб'ємо!» У мовчазному лісі... Не було ані найменшого руху. темна завіса зелені дихала спокоєм і миром, властивим винятково природі. Але крізь неї безупину мчала одна і та ж звістка, яку посилав нам побратим чоловік. «Вб'ємо!» – промовляли ті, хто був на сході. «Вб'ємо!» – відповідали їм із півночі. Барабани гуркотіли та перешіптувалися увесь день, і загроза, що звучала в їхніх голосах, відбувалася жахом на обличчях наших кольорових супутників. Навіть сміливий, хвалькуватий метис вочевидь боявся. Зате того ж дня у мене з'явилася нагода переконатися, що Самерлі та Челленджер володіють вищою мужністю. Мужністю освіченого розуму, і з такою ж відвагою тримався дарвін серед гаучо Аргентини і Волес, серед малайських мисливців за черепами. Так уже уклала милостива природа. Людина не може думати про дві речі водночас, і там, де промовляє наукова допитливість, місця для особистих міркувань не залишається. Обоє професорів не пропускали жодної птахи на люту, жодного кущика на березі і іноді поновлювали за суперечку, не помічаючи таємного грізного гуркоту. Саммерлі, як і раніше, гризався на челенджера, котрий за своєю звичкою гудів басом, але ні той, ні інший, не вважали за потрібне хоча б одним словом обмовитися про барабани індіанців. Нібито все це відбувалося в курильні клубу Королівського товариства на Сент-Джеймс-стріт. Вони лише раз удостоїли індіанців своєю увагою. Канібали, племені Міранха, а може й Амаюака, — заявив Челленджер, тицнувши великим пальцем в бік лісу, звідки лунав гуркіт барабанів. Згоден, сер, — відповів Самерлі. Як осі тутешні племена, вони належать до монголоїдної раси, а мова у них полісинтетична. Ще пак полісинтетична, поблажливо погодився Челленджер. Наскільки я знаю, інших мов на цьому континенті не існує. Маю записаними понад сотню різних діалектів, але щодо монголоїдної раси... Та в цьому дуже сумніваюся. А здавалося б, достатньо лише поверхневого знайомства із порівняльною анатомією, щоб визнати цю теорію правильною. Угідливо зауважив Саммерлі. Челенджер із войовничим запалом випнув підборіддя вперед. Криса солом'яного брилля та борода – ось і все, що залишилося нашим поглядам. Маєте рацію, сер. Поверхневе знайомство нічого іншого дати не може. Але глибокі знання змушують робити інші висновки. Вони злісно їли один одного очима, але в цей час по джунглях ледвечутним шепотом линув відгомін. Уб'ємо, уб'ємо, уб'ємо. Ввечері ми вивели човни на середину річки, пристосували замість якорів важке каміння і приготувались до можливого нападу. Однак ніч минула спокійно, і на світанку ми рушили далі під затихаючий вдалині барабанний дріб. Близько третьої години дня нам перегородили шлях високі пороги, що тяглися милі на півтори, ті самі на яких професор Челленджер зазнав аварії під час його першої експедиції. Зізнаюся, що вигляд цих порогів підбадьорив мене. Це було перше, хоч і слабке підтвердження, достовірності повідок Челленджера. Індіанці перенесли крізь густий чагарник спочатку човни, потім спорядження, а ми четверо білих. Із гвинтівками в руках йшли ланцюжком, прикриваючи їх від тієї небезпеки, яка могла з'явитися з лісу. До вечора наш загін щасливо оминув пороги, піднявся миль на десять вгору річкою та зупинився на нічліг. За моїми приблизними підрахунками, до цього часу Амазонка була вже щонайменше на сотні миль позаду нас. Рано вранці наступного дня сталися важливі події. Професор Челленджер із самого світанку вдивлявся в обидва береги, явно чимось стурбований. Але ось він радісно вигукнув і показав на дерево, що низько нависало над водою. «Як гадаєте, що це?» – спитав він. «Пальма-асай, звісно!» – пхикнув Саммерлі. Правильно, і ця ж пальма слугувала мені головною прикметою. І ще з півмилі вгору на тому березі, і ми підійдемо до прихованого в гущавині проходу. Дерева там стоять суцільною стіною, а за ними криється таємниця. Он, бачите, темний чагарник змінюється світло зеленим очеретом. Там, серед високих тополь, і є потаємні двері в невідому країну. Зараз ви самі в усьому переконаєтесь. Ну ж бо, вперед! І справді, нам залишалося лише дивуватися. Підпливши до того місця, де починалися зарості світло зеленого очерету, ми врізалися в них. Потім ярдів сто вели обидва човни, відштовхуючи від берега жардинами. І нарешті ввійшли в тиху на глибоку річку із піщаним дном, що виднілося крізь прозору воду. Її вузькі береги були одягнені в пишну зелень. Той, хто не помітив би, що замість густого чагарника тут росте очерет, ніколи б не здогадався про існування цієї річки та чарівного царства, що відкривалося за нею. А тож, це було справді чарівне царство». Таку пишноту може намалювати лише найбурхливіша фантазія, густі гілки спліталися у нас над головою, утворюючи природний зелений дах, а крізь цей живий тунель струменіла прозоро зелена річка. Прекрасна сама по собі вона здавалася і ще дивовижнішою за ті химерні відблиски які кидало на неї пом'якшене зеленю яскраве сонячне проміння, чиста як кришталь, нерухома як дзеркало, зелена біля берегів, як айсберг водна гладь, виблискувала крізь різьблену арку листя, відгукуючись брижами під ударами наших весел. Це був шлях гідний країни див, у яку він вів. Тепер індіанців не було чути. Зате тварини стали траплятися частіше, і їхня довірливість свідчила про те, що вони ще не зустрічалися із мисливцем. У хнасті оксамитово-чорні мавпочки із сліпучо-білими іклами та лукавими очима проводжали нас пронизливою тріскотнею. Іноді із важким сплеском кидався з берега у воду кайман. Одного разу огрядний тапір визернув із кущів, постояв хвилину і почалапав у гущавину. Потім серед дерев майнуло гнучке тіло великої пуми. Вона обернулася на ходу, і через руде плече на нас блиснули повні ненависті зелені очі. Птахів тут було безліч, особливо болотних. На кожному стовборі що навис над водою, з грайками сиділи ібіси, чаплі, лелеки, блакитні, яскраво-червоні, білі, а кришталево чиста вода так і кищила рибою усіх кольорів веселки. Ми пливли по цьому золотисто-зеленому тунелю три дні. Споглядаючи вдалечень, важко було відрізнити, де закінчується зелена вода, і де починається зелений виднокрай над нею. Ніщо не порушувало глибокий спокій цієї річки. Слідів людини тут не було. «Індіанців немає, вони бояться Курупурі», – пояснив якось Гомес. «Курупурі – це лісовий дух», – витлумачив лорд Джон. «Тут цим ім'ям називають усе, що має в собі зло». Бідолахи тубільці бояться навіть зазирнути сюди. Їм здається, ніби в цих місцях таїться щось страшне. На третій день нам стало ясно, що в нами треба попрощатися річка починала швидко міліти, а вони інколи шкрябали днищем опісок. пісок. Ми таки витягли піроги з води і розмістилися на ніч у прибережному чагарнику. Вранці Лорд Джон і я прийшли милі зо дві лісом, паралельно до річки, і, переконавши, що вона міліє все більше і більше, повернулися з цією звісткою до професора Челленджера, тим самим підтвердивши його гіпотезу, що ми досягли крайньої точки, далі за яку на човнах іти не можна. Тоді ми витягли їх вище на берег, сховали в кущах і зробили на сусідньому дереві заробку, щоб знайти свою схованку на зворотньому шляху. Потім, розподіливши між собою багаж, гвинтівки, набої, провізію, ковдри, намет та інший скарб, закинули тюки на плечі і знову подалися в дорогу, останній етап якої обіцяв нам набагато більше труднощів, аніж початок. Цей виступ – на жаль, затьмарила сутичка між нашими двома когутами. Приєднавшись до нас, Челленджер одразу ж узяв експедицію під своє командування, за явним невдоволенням Саммерлі. І того ж дня, як тільки Челленджер віддав наказ своєму колезі нести барометр-анероїд, нічого більше, стався вибух. «Дозвольте спитати, сер із грізним спокоєм промовив Саммерлі. А чого це ви тут командуєте? Челенджер раптом спаленів і ввесь аж наїжачився. Бо я начальник експедиції, професоре Саммерлі. Змушений заявити, сер, що я вас таким не визнаю. Он воно як! Челенджер із якоюсь слонячою грацією Відважив йому Глузливий клін. Тоді, можливо, ви будете Ласкаві Вказати мені моє місце Серед вас Медласка, сер Ви особа Слова котрої взяли під сумнів А ми Члени комісії Створеної для того, щоб перевірити Вашу інформацію Ви йдете Зі своїми суддями, сер Хай йому грець Вигукнув челенджер, сідаючи на перевернутий човен У такому разі будьте ласкаві йти своїм шляхом А я, не кваплячись, почім чекую за вами Поза як не я очолюю цю експедицію То мені немає потреби йти на її чолі Дяка Богу що в нашому загоні знайшлося двійко притомних людей – лорд Джон і я. Інакше шаленство та гарячка наших учених мужів призвели б до того, що ми повернулися б до Лондона із порожніми руками. Скільки знадобилося суперечок, вмовлянь, пояснень, перш ніж ми вгамували їх обох. Нарешті Саммерлі рушив вперед, Пихкаючи люлькою та презирливо всміхаючись, а Челенджер бурчав і йшов за нами. На щастя, ми ще за кілька днів до того встигли виявити, що обоє наших мудрагелів за ніщо мають доктора Ілінгворта із Единбурга, і це нас врятувало. Надалі варто нам лише було згадати ім'я шотландського зоолога як гіпотетична сварка моментально вщухала, і професори укладали тимчасову спілку, щоб дружно облаяти свого спільного суперника. Дрібочучи вздовж берега, ми скоро виявили, що річка поступово перетворилася на вузький струмочок, а він, своєю чергою, загубився в трясовині, зарослій зеленим губчастим мохом, в який наші ноги, Западали по коліна, у цьому місці вилися густі хмари москітів і всілякої іншої мошкари. Тож ми з полегшенням ступили нарешті на тверду землю, а зробивши великий гак лісом, обійшли цю родючу багнюку, яка ще довго нагадувала нам про себе органним гулом комах. Наступного дня, після того, як ми покинули човни, пейзаж різко змінився. Нам доводилося якийсь час рухатися під гору. Лісові хащі помітно річали і втрачали свою тропічну пишноту. Величезні дерева, вигодовані мулистим ґрунтом долини Амазонки, поступалися місцем кокусовим і фініковим пальмам, які стояли грубками серед густого чагарника. У вогких низинах росли пальми із витонченим спадаючим листям. Ми просувалися, орієнтуючись лише за компасом, і разів зодва між Челленджером і двома індіанцями спалахувала суперечка про вибір шляху. Причому обидва рази увесь наш загін вважав за краще, як висловився обурений професор, довіритись оманливому інстинкту первісних дикунів, а не досконалому продукту, Сучасної європейської культури На третій день З'ясувалося, що ми мали рацію Віддавши перевагу індіанцям Челленджер Сам упізнав Деякі прикмети Що запам'яталися йому з першої мандрівки А в одному місці Ми навіть натрапили На чотири опалені камені Слід його штабірної стоянки Підйом Усе ще тривав Цілих два дні ми витратили на те, щоб подолати засіяну валунами гору. Рослинність знову змінилася, і від колишньої тропічної розкоші тут залишилися. Лише пальми, слонова кістка та безліч чудових орхідей, серед яких я навчився розпізнавати рідкісну нутома вексиларія – рожеві, Яскраво-червоні квіти, чудової катлеї і одонто-глосом. В ущелинах пагорба дзюрчали по-дрібному камінні струмочки, затінені заростями папороті. На ніч ми зазвичай розташовувалися серед валунів на березі якогось затону, де з граєми ми тушилися рибки із синювато-чорними спинками на кшталт Нашої англійської форелі, що слугували нам смачною стравою на вечерю. На дев'ятий день нашого шляху, коли ми пройшли за моїми підрахунками близько ста двадцяти миль від того місця, де були сховані човни, ліс зовсім збіднів і мало помалу перейшов у чагарник. Відтак кущі змінили безкраї бамбукові зарості, настільки густі, що нам доводилося прорубувати в них шлях ножами та індіанськими томагавками. На це витратили цілий день, від сьомої години ранку до восьмої вечора, всього з двома короткими привалами на відпочинок. Важко навіть уявити собі одноманітніше і обтяжливіше заняття. Навіть у просіках мій горизонт обмежувався якимось десятьма-дванадцятьма ярдами, увесь інший час я бачив перед собою лише спину лорда Джона в білій, парусиновій сорочці та по боках, майже в притул, жовту стіну бамбука. Вузькі як леза промінці сонця подекуди пронизували її. Через футів 15 у нас над головою на тлі яскраво синього неба гойдалися бамбукові мітли. Не знаю, які тварини заселяли цю гущавину. Але ми не раз чули зовсім близько від себе чиюсь важку ходу. Лорд Джон гадав, що це були гуанако або лами. Тільки до ночі ми вибралися із заростей бамбука. І потомлені за цей день, що здавався нам нескінченним, одразу стали табором. Наступний ранок застав нас уже в дорозі, краєвид знову став змінюватися. Жовта стіна бамбука чітко виднілася позаду. Перед нами стелилася ж відкрита рівнина, що поросла подекуди деревоподібною папоротю та поступово підіймалася до довгого гребеня, який нагадував своїми обрисами спину кита. Ми перевалили через нього близько полудня та побачили за ним долину, а далі... Знову пологий укіс, м'яко округлений на горизонті. Тут, у першій ряді пагорбів, і сталася одна подія. Але наскільки вона виявиться значною, можна буде дізнатися пізніше. Професор Челенджер йшов попереду разом із двома індіанцями, аж раптом він зупинився і схвильовано замахав рукою, вказуючи кудись праворуч. Поглянувши в той бік, ми побачили приблизно за милю від нас щось схоже на величезного сірого птаха, який неквапливо махнув крилами, низько та плавно пролетів над самою землею і зник серед дерев. «Бачили?» – радісно вигукнув Челленджер. «Самерлі, ви бачили?» Його колега, не відриваючись, дивився туди, де зник цей дивний птах. «І що ж це таке, по-вашому?» – спитав він. «Як? Що? Птеродактиль?» Самерлі призирливо засміявся. «Птеро-дурня!» – сказав він. «Це лелека! Звичайнісінький ле ле Челенджер втратив дар мови сказу. Замість відповіді він закинув на плечі свій тюк і попрямував далі. Але у лорда Джона, котрий незабаром порівнявся зі мною, вигляд був набагато серйозніший, ніж зазвичай. Він тримав у руках цей сівський бінокль, я все ж устиг його розглянути, сказав він, не певний на сто відсотків, що це за почвара, але таких птахів я ще в житті не бачив і можу присягнутися в цьому. Усім своїм досвідом мисливця. Ось такі були наші справи. Невже ми справді підійшли до невідомої країни та зупинилися на підступах до загубленого світу, про який не перестає торучити наш керівник? За моїми нотатками, ви знаєте стільки ж, скільки я, такі випадки більше не повторювалися. Жодних інших важливих подій із нами не сталося. Отже, мої любі читачі, якщо тільки колись я матиму таких, ви піднялися разом зі мною широкою річкою, проникли крізь очерет у зелений тунель, пройшли схилом серед пальм, здолали зарості бамбуку та спустилися на рівнину, порослу деревоподібною папороттю. Тепер мета нашої подорожі була прямо перед нами. Переваливши через другу гряду пагорбів, ми побачили вузьку долину, густо зарослу пальмами, а за нею довгу лінію червонястих скель, яка запам'яталася мені за малюнком в альбомі. Зараз я пишу, але варто мені відірватися від писанини, і ось вона стоїть у мене перед очима. Її тотожність із малюнком не викликає сумнівів. Найкоротша відстань між нею та нашою стоянкою не перевищує семи миль. Потім вона загинається і зникає в неозорій далечині. Челленджер із бойовим виглядом походжає по табору, як півень. Самерлі мовчить. Але налаштований, як і раніше, скептично. І ще один день, і багато наших сумнівів розвіються. Наразі ж відправлю цього листа із Хосе, котрий поранив собі руку в бамбукових заростях і вимагає, щоб його відпустили. Сподіваюся, що лист все ж потрапить за призначенням. За першої ж можливості напишу іще. До листа Додаю приблизний план нашої подорожі в розрахунку на те, що він допоможе вам усвідомити усе тут викладене.